يا أيها الذين آمنوا الطقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتَعِلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيَةِ مُحَمَدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعْهَا وكل بدءه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان fi din rahimani wa rahmakumullah pendengar radio rajak Dimanapun anda berada semoga allah subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan senantiasa memberikan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita tetap istiqamah di jalan allah rabbul alamin Apapun keadaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menghadapnya pada hari yaumalail fa ummulun wala illa man atallaha biqalbin salim menghadap kepada Allah dengan hati yang salim hati yang bertauhid kepada Allah Rabbul alamin mendengar rezeki di manapun Anda berada kita bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini dalam pembahasan kitab Tazkiatul Nufus Yang ditulis oleh Asyik Dr. Ahmad Farid Dan kita membahas sudah Penyebab-penyebab Yang bisa membuat hati kita hidup Dan kita sudah membahas Zikrullah, zikir kepada Allah Tilawatul Quran, membaca Al-Quran Keutamaan-keutamaan zikir dan Membaca Al-Quran Kemudian al istighfar beristighfar kepada Allah Serta apa itu dosa Dosa kecil, dosa besar, apa akibat dari perbuatan dosa? Walhamdulillah kita sudah bisa membahasnya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan, untuk bisa mengamalkan. Karena ilmu itu sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, 'Leisal ilmu bikastrutil hadis, walakin al ilmu bikastrutil khushiyah'. Bukalah ilmu itu karena banyaknya hadis. Banyaknya omongan, banyaknya perkataan Akan tetapi ilmu itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin Untuk selanjutnya pembahasan kita adalah diantara penyebab Yang bisa menghidupkan hati kita adalah ad di mana doa ini merupakan ibadah Inti ibadah Sebagaimana Nabi SAW berkata bersabda ad-dua huwal ibadah Doa adalah ibadah Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan Di dalam Al-Quran Perkara-perkara yang berkenaan dengan doa ini Baik itu perintah untuk kita berdoa kepada Allah Anjuran dan dorongan untuk berdoa kepada Allah Serta peringatan Bagi orang-orang yang meninggalkan doa Dan bagi orang-orang yang sombong Tidak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin dan doa tentu saja akan menghidupkan hati kita karena doa adalah suatu upaya bagi kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah pengakuan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti mengabulkan doa qala al muallif penulis berkata di sini addu'a qala Allah taala ud'uni astajib lakum fa'amurana fa'amurana Allahu 'azza wa jalla bid-du'a wa bil-ijabah thumma aqaba biqoulihi 'azza wa jall innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berdoalah kalian kepadaku mintalah kalian kepadaku pasti aku kabulkan dan Allah maka Allah di sini memerintahkan kepada kita dengan berdoa dan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan mengabulkan doa kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri firman-Nya azza wajal sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku dan sebutan ala alul tasir yaitu dari berdoa kepadaku maka mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Waliladubillah. Di sini kita diperintahkan oleh Allah. Agar kita berdoa. Dan Allah pasti mengabulkan doa kita. Pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fasubhanallahul azim. Zilkaramil fayyadi waljudil mutataba. Ja'ala su'ala abdihi lihawaijihi. Wa qada'a ma'aribihi ibadatan lahu. Maka. Mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala yang mahagung Yang memiliki. Kemuliaan dan kemurahan yang melimpah Serta kebaikan yang terus menerus kepada kita dialah Allah telah menjadikan doa Permintaan hambanya Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya Dan juga memenuhi apa yang diinginkan Sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sini penulis memberikan keterangan Ikhwan, Fiddin, pendengar raja dimanapun saudara berada Perhatikan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa ini padahal doa ini merupakan kebutuhan kita kepada Allah. Doa merupakan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak satu pun perkara kecuali harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan kepada Allah dengan berdoa kepada Allah dan Allah menjadikan doa kita ini Meskipun itu sangat erat kaitannya dengan kepentingan kita. Bukan kepentingan Allah. Dan Allah menjadikan perkara tersebut sebagai ibadah kepada Allah. Rabbul Alamin. وَطَلَبُهُ مِنْهُ وَذَمَّهُ عَلَى تَرْكِهِ بِأَبْلَيْا عَنْ وَإِذَّمْ فَجَعَلَهُ مُسْتَقْبِرٌ عَلَيْهِ Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atau mencaci orang yang tidak berdoa dengan... Jenis cacian yang sangat berat Bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah yaitu Allah mengatakan kepadanya Sebagai orang yang sombong Waliyadubillah Maka kalau kita tidak mau minta kepada Allah Maka kita, kita dikatakan sebagai orang yang mustagbir Orang yang sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah marah Kalau Allah kita tidak minta kepadanya Sebagaimana dalam sebuah hadis Dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yadzob alaih." Rawahu Ahmad wa Tirmizi wal Bukhari fi adab al-Mufrad wal Hakim was wa al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya." Maka kita ikhwan fill din, pendengar rojal dimanapun sudah berada, kita meminta kepada Allah... ...karena Allah subhanahu wa ta'ala... ...memerintahkan kita agar berdoa... ...dan menjadikan doa tersebut... ...sebagai ibadah kepadanya... ...bahkan sebagai sempurna-sempurnanya ibadah... ...karena apa? Karena Nabi mengatakan... ...addu'a huwal ibadah... ...doa adalah ibadah... ...kita diperintahkan dan didorong... ...dianjurkan untuk berdoa kepada Allah... ...dalam segala kebutuhan dan urusan kita... ...bahkan sebagaimana... Doa wirid yang kita baca setiap pagi dan setiap sore. Ya hayya qayyum, birahmatika astaghithu aslihli sa'ni sya'ni kullihi kullahu. Wala takilni ila nafsi tarfata'inin. Ya hayya qayyum, wahizatnya ma'ah hidup dan berdiri sendiri. Ya hayya qayyum astaghithu aslihli sya'ni kulla kullahu. Ya Allah aku minta kepadamu, berdoa kepadamu, agar perbaiki semua urusanku wala takuni ila nafsi tarfat ayn dan jangan engkau serahkan kepada diriku urusanku itu semuanya meskipun hanya sekejap mata maka kalau kita perhatikan pendengar raja saudara-saudaraku saudara dimanapun anda berada semua yang kita lakukan 24 jam yang kita miliki urusan apa saja di siang dan malam hari maka tidak lain adalah kita serahkan semuanya kepada Allah. Dengan kita mohon dan berdoa kepada Allah. Agar diberikan kemudahan apa yang kita inginkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada kita yang mau berdoa kepada Allah. Dan Allah marah kalau kita tidak mau berdoa kepadanya. Dan Allah akan mengabulkan doa kita serta Allah akan menjadikan dari doa tersebut kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, sebagaimana Allah subhanahu taala berfirman yang mewariskan dari yang dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Maryam ayat 48-49 Allah subhanahu taala berfirman wa atazilukum wa ma tadauna min dunillah wa adau Rabbi asa allah akuna bi du'a Rabbi shakia فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيًا Nabi Ibrahim beliau mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Maryam 48-49 Dan aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Dan aku berdoa kepada Rabbku عَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدُعَي رَبِّي شَكِيَّا dan mudah-mudahan, aku berdoa ini tidak menjadikan dengan doaku kepada Allah sebagai orang yang kecewa. Dan kalau ada kata asa, mudah-mudahan di sini, kalau Allah yang berfirman bukan berarti mudah-mudahan mengandung pengertian bisa terjadi atau tidak. Bahkan asa, mudah-mudahan di sini pasti terjadi. Artinya orang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Falamma tazalahum ketika Ibrahim meninggalkan mereka wa ma ya'buduna min dunillah dan apa yang mereka sembah selain Allah wahabana lahu Ishaq wa maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub yaitu keturunannya karena Ishaq merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihis dan juga Yaqub adalah anak dari Ishaq Wakulanja al-nabiya dan masing-masing kami jadikan sebagai nabi. Pendengar roja dimanapun anda berada, perhatikan di sini wala'akibatul muthakin. Akhir dari segalanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka akhir dari doa kita perhatikan di sini ketika Nabi Ibrahim mereka beliau meninggalkan kaumnya dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Di mana kaumnya berdoa kepada sesembahan selain Allah dan Nabi Ibrahim hanya berdoa kepada Allah dengan bertauhid mentauhidkan Allah maka menjadi akibat adalah Nabi Ibrahim diberikan keturunan-keturunan yang baik dan yang soleh. yaitu Ishak dan Yakub. Yes, Ishak adalah ayah dari Yakub dan Yakub adalah ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Maka di sini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Ketika Nabi ditanya orang terbaik siapa. Maka beliau katakan adalah Yusuf bin Ya'qub. Dan Ya'qub. Kemudian Ishak dan Ibrahim. Karena mereka semuanya adalah para ambiya. Keturunan. Keturunan. Dan mereka merupakan uh, satu garis keturunan. Yang semua menjadi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini seorang ayah. Tentunya sangat berpengaruh sekali kepada keturunannya. Kalau dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Akan menjadikan keturunannya orang-orang yang baik. Karena apa? Karena sebagaimana sering kita dengarkan. Ihfadillah. Yahfadka. Nabi bersabda. Jagalah Allah. Maka Allah akan menjagamu. Menjagamu di sini tidak hanya kepada kita para jemaah. Urusan dunia dan akhirat. Namun juga kepada anak keturunan. Maka diantara menjaga Allah subhanahu wa ta'ala yang penting dan paling penting adalah dengan berdoa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak perkara yang kita hadapi. Berapa banyak persoalan yang sedang kita jalankan sekarang ini. Maka tidak ada jalan lain. Peluk jalan keluarnya adalah dengan berdoa kepada Allah. Agar kita minta jalan keluar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan doa. Insyaallah semua persoalan akan kita kembalikan kepada Allah dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Karena doa merupakan ibadah dan kita diciptakan Allah wa ma khalaqtul linna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah di sini maknanya adalah dengan addu'a yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membedakan antara orang musyrik dengan orang yang beriman. Maka ketika orang-orang musyrik Quraisy mereka berada di tengah lautan, diterjang ombak kanan kiri, depan dan belakang, tidak ada yang, dia, yang mereka dapatkan kecuali kematian, keputusasaan, kala lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum Ketika mereka berlayar ber, berlayar di atas permukaan laut Kena terjang ombak tidak bisa berjalan tidak bisa ada harapan untuk hidup mereka langsung ingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah da'ullaha mukhlisinalahuddin doa kepada Allah dengan ikhlas tidak menyekutukan Allah akan tetapi falamma najjahum ilal bar idahum yushrikun namun ketika mereka sudah diselamatkan di atas daratan mereka melakukan kesyirikan lagi Inilah perbedaan orang beriman dengan orang musyrik. Mereka berdoa kepada selain Allah. Waman adallu mimman yad'u min malla yastajib ila yaumil qiyamah. Wahum an du'ahihim ghafilun. Allah berfirman, siapa yang lebih sesat dibandingkan dengan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah sementara mereka tidak bisa menjawab seruan itu sampai hari kiamat. Dan yang diseru dan dimintai doa tersebut mereka adalah orang apa namanya orang-orang yang ghafilun. yaitu lalai dari doa mereka tidak mendengar doa mereka maka ikhwan fitin pendengar wajah dimanapun saudara berada maka hendaklah kita berdoa kepada Allah untuk melunakkan hati kita ini untuk meruntuhkan kesombongan yang ada di dalam diri manusia Maka hendak dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kalau tidak diminta Allah marah berbeda dengan manusia manusia kalau sering diminta maka dia akan marah sebagaimana dikatakan oleh penyair la tasalanna bunayya adama hajatatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allah yaghdabu in tarakta su'alaha su'alahu wa idza sa'alta bunayya Adam jangan kau minta wahai anakku -anak Adam haja kebutuhan mintalah kepada zat yang pintunya tidak tertutup dan Allah subhanahu wa ta'ala marah kalau engkau tidak mau minta kepadanya dan kalau engkau minta kepada anak Adam maka dia akan marah demikian perbedaan Ya, yang tidak bisa dibandingkan Antara Allah Al-Khaliq dan Al-Makhluk Kalau kita minta kepada Allah Allah senang kita minta kepadanya Bahkan kita diperintahkan Dan Allah menjadikan doa ini Merupakan ibadah yang paling sempurna Sem Sempurnanya ibadah Sebagaimana penjelasan Ash-Shawqani Dan kalau kita tidak minta kepada Allah Allah marah Dan sebaliknya Coba kalau kita selalu minta kepada sesama manusia apa yang terjadi? Maka manusia itu akan bosan kepada kita Bahkan bisa marah Menolak dan mengusir kita Dengan mengatakan sesuatu yang tidak mengenakkan Namun kalau kita lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan membukakan Dan Allah malu untuk tidak menerima doa kita Karena Allah sudah berjanji Waqala rabbukum ud'auni astajib lakum Allah berfirman Mintalah kepadaku Pasti aku kabulkan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa kita. Sebagaimana juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yustajabulaku malam Yakjel, fayakulu doa tu alam Yustajabli. Mintalah kalian kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan dan kalian dikabulkan doa kalian selama kalian tidak terburu buru. Apa terburu buru? Dia mengatakan aku sudah berdoa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala belum mengabulkan maka itu namanya terburu-buru. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala Azza Wajalla. Ama yang jib, ama yang jib almuttarr ida wa yakshif alsu. Siapa yang bisa menjawab doanya orang-orang ketika dia mengalami kebutuhan dan bisa menyingkap keburukan yang dia alami. Tentu saja tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman wa idza sa'alaka anni, fa inni qarib ujibu da'watad da'i Apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad hambaku... tentang Aku, maka katakan sesungguhnya Aku ini dekat dan Aku menjawab mengabulkan doa orang yang meminta ketika dia minta kepada-Ku. Maka tentu saja Hal ini kembali kepada Satu kaidah Semua perkara Kembali satu kaidah yaitu Ida tawafarat asyurut Wantafat al-mawani Yaitu apabila terpenuhi Syarat-syaratnya Dan terhalang atau Tidak ada penghalang-penghalangnya Memang betul doa pasti Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Doa dengan adab-adabnya yang insyaAllah akan kita bahas pada lembaran berikutnya. Dengan adab-adabnya, dengan tadorru' wa hufiyah kepada Allah. yaitu dengan tunduk, dengan merendahkan hati. Dan dengan seorang yang lembut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdo'alah kalian kepada Rabb kalian dengan apa? Tadarru'a, yaitu dengan rendah hati. Dan, wa khufiyatan. Dan dengan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan mintalah kepada Allah, wa da'ahu khaufan wa tom'a'a. Mintalah kepada Allah dengan khauf dan tom'a'a. Khauf khawatir doanya tidak diterima oleh Allah dan Toma berharap agar doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya seperti adab-adabnya maka jangan sampai ada penghalang. Di antara yang menjadi penghalang adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang menjadi penghalang adalah makanan yang masuk kepada kita. Minuman yang masuk kepada kita, pakaian yang kita pakai, apakah itu halal atau haram, maka itu sangat mempengaruhi dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang yang rambutnya acak-acakan, kemudian uh, bajunya penuh dengan debu dan dia menengadahkan tangannya ke langit و ملبسه حرام و و و و مشروبه حرام و طعمه حرام و مشروب حرام و غضب الحرام فأن يستجاب له pakaiannya haram, makannya haram, minumannya haram, maka bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wataala? Maka perhatikan di sini, pendengar roja dimanapun saudara-saudara berada, Allah pasti mengabulkan doa selama kita tidak terburu-buru, Allah pasti mengabulkan doa Selama kita memenuhi syarat-syaratnya Dan kita terbebas dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa Maka kita harus mengetahui Apa etika berdoa Kemudian kita harus mengetahui Apa yang menjadi penghalang-penghalang doa Ikhwan Firdin Rahimani Warahmatullahi Dalam sebuah hadis dari Nuqman bin Bashir Beliau berkata Qalasallallahu alaihi wasallam, الدعاء هو العبادة. Thumtaala al-ayy, Qal rabbukum aduuni astajib lakum. Inna aladzina yastakbiruna anibaadati, saydukhuluna jannah mada'hirin. Rawah Abu Dawud, wa Tirmidzi, Walhakim, Wassoh Alalbani. Dari Nuhman bin Basir, رضي الله تعالى عنه, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, الدعاء adalah ibadah. Kemudian beliau membacakan firman Allah dan Allah berfirman mintalah Rob kalian berfirman mintalah kalian kepada Aku pasti Aku kabulkan. Coba di sini ada amar ada perintah uldo kemudian ada jawabul amar perintah dan jawabnya adalah astajib lakum mintalah kalian kepada Aku pasti Aku kabulkan dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku dan ibadah maknanya di sini adalah minta, yaitu berdoa kepada Allah maka mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Walla'hi'au tuh Kemudian penulis beliau melanjutkan perkataannya. Walla'dua'u yuqtah biquabulhi li'umumil ayaatil lati qaddamna wa wakazalika al hadith al atiyah idas itu taufah syuru tosihah dan doa telah ditetapkan pasti dikabulkan sebagaimana keumuman ayat yang sudah kami sebutkan demikian juga dengan hadis-hadis berikut ini apabila akan terpenuhi syarat-syarat sahnya doa tersebut dari Salman radzallahu anhu kaul kaul Rasulullah saw. Inna hayyun karimun yastahi Idza rafa'a ar-rajul yadaih an yaruddahuma sifran kha'ibatain Rawahu at-Tirmidhi Abu Dawud wa Ibn Hibban wal Hakim wa Suhuha wa Fuqah al-Dhahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Maha Hidup dan Maha Mulia dan Allah malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kemudian menolak dengan tangan hampa Allah malu kalau ada hambanya berdoa, kemudian tidak diterima. Namun perhatikan kalau ada orang senantiasa berdoa, kemudian belum diterima, belum dikabulkan, janganlah dia mengatakan, aku sudah berdoa, tapi belum dikabulkan. Akan tetapi mengatakan dan husnuddan kepada Allah. Sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan tadi, Yustajabulakum malam ya'jal, fayaqulu da'autu walam yustajabli. Setiap kalian pasti dikabulkan doanya selama tidak terburu-buru. Dengan mengatakan, aku berdoa, sudah berdoa, namun tidak dikabulkan. Pendengar wajah, ikhwan, wa khawatirillah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah banyak persoalan yang kita hadapi dengan teman, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga. Semua persoalan hidup ini tidak mungkin kita pikul dengan sendirinya. Otak yang kita miliki ini tidak mampu untuk mengolah semua persoalan, bahkan satu sedikit persoalan yang kita hadapi. Namun kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar dijadikan sebagai orang-orang yang soleh. Kita minta kepada Allah agar suami-suami, ibu-ibu menjadi orang-orang yang soleh. Minta kepada Allah agar istri-istri kita menjadi orang-orang yang solehah. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah dan minta berdoa kepada Allah agar kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengajarkan agar minta juga kepada Allah agar doa kita itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yahshak Wa min nafsin la tashba' Wa min dakwatin la yustajabu laha Ya Allah, aku berlindung kepada engkau Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk, Tidak takut kepada Allah dan dari nafsu jiwa yang tidak pernah kenyang Dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Maka kalau kita berdoa Maka kita perhatikan etika di dalam berdoa Kita perhatikan apa yang disyarat Bisa diterimanya doa kita Dan kita perhatikan Apa yang menjadi penyebab Ditolaknya doa kita Kemudian kita senantiasa husnuddan Bersangka baik kepada Allah bahawa doa kita ini pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita juga harus memiliki rasa khawatir Karena memang di dalam beribadah Sebagaimana akidah al-sunnah Harus kita bingkai dengan al-khawuf dan al-roja Al-khawuf khawatir dan al-roja berharap Kita berdoa, kita harus optimis berharap Kita harus usnuddan kepada Allah Namun kalau kita jujur Berapa banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan Yang tahu atau yang tidak, yang tidak kita tahu Yang nampak atau tidak nampak Al-zahir wal-batin Maka semuanya kita minta ampun kepada Allah Dengan rasa takut Bahawa doa kita ini tidak diterima oleh Allah Namun bukan berarti kita seudon Apalagi mengatakan Aku sudah berdoa Namun tidak dikabulkan oleh Allah Anakku sakit, aku sudah berdoa Aku sudah sholat Namun tidak sembuh-sembuh Suamiku nakal, aku sudah berdoa, aku sudah cut ngaji, namun tidak pernah, tidak pernah ingat kepada Allah dan tidak pernah sadar dari apa yang dilakukan. Aku sudah berdoa, istriku yang tak tidak pernah taat kepada aku, maka ini merupakan orang-orang yang putus asa dan kita dilarang oleh Allah untuk berputus asa. Perhatikan di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan doa ini di mana doa ini seharusnya merupakan kepentingan bagi setiap hamba. Merupakan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Dan Allah menjadikan perkara tersebut Sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan kemurahan Allah Rabbul Alamin kepada kita Bahkan Allah marah Kalau kita tidak mau minta kepada Allah Dan Allah marah Kalau kita tidak mau mengembali kepadanya, Mengembalikan kepadanya Urusan-urusan kita Maka jangan sombong kita saudaraku Sedikit pun dari perkara kita ini kita serahkan kepada Allah. Sekecil apapun perkara kita ini, kita mohon kepada Allah akan kemudahannya. Bukankah doa yang kita baca dan harus kita perhatikan maknanya yang tadi kita sebutkan bahawa ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghiis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri... ...dengan rahmatmu... ...aku istighosah... ...aku berdoa kepadamu... ...aku memohon kepadamu... ...agar perbaiki semua urusanku... ...dan jangan engkau serahkan kepada diriku... ...dari urusanku tersebut... ...walaupun sekejap mata... ...coba selama apa dari sekejapan mata kita... ...maka dari sekejap mata pun... ...kita pasrahkan dan kita serahkan kepada Allah... ...Rabbul Alamin... Kemudian penulis melanjutkan An Nabi Said Al Khudri An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ma min Muslim yadau bidaat yang tidak ada dosa dan tidak terima tidak terima terima, kecuali Allah Biha ihda atau diajarkan an atau lahu kepadanya, Wa imma an yudakhiraha Lahu fil akhirah Wa imma an yasrifa anhu atau diajarkan kepadanya, Rawahu Al-Hakim wa shahahu wa al wafaquhu Az-Zahabi wa lahu shahid rawahu At-Tirmizi Dani Hasan Al-Albani Dari Abi Sa'id al hudri radhiyallahu ta'ala an Nabi s.a.w. bersabda tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa di mana di dalam doanya tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung memutus latur rahim, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan di antara tiga perkara. Yang pertama entah disegerakan oleh Allah doanya, anjul ajillalahu da'watahu. Allah menyegerakan baginya doa tersebut sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah. Asalkan doanya di dalamnya tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung memutus latur rahim atau yang kedua, entah nanti disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, atau yang ketiga, entah dia akan dipalingkan dari keburukan yang akan menimpanya. Semisal doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menunjukkan doa itu pasti dikabulkan. Karena apa? Karena doa itu kalau memang tidak diberikan oleh Allah sebagaimana yang dia minta di dunia, Maka disimpan di akhirat. Atau kalau tidak, Allah palingkan dari suatu musibah, suatu keburukan yang akan menimpanya. Dan itu kalau dia ter, ter, terlindungi dari suatu musibah, maka diantara doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala melalui jalan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pernah ruginya orang yang berdoa kepada Allah. Tidak akan pernah rugi sedikitpun orang yang berdoa kepada Allah ketika dia berdoa, dia sudah mendapatkan pahala. Bahkan kita perhatikan pentingnya doa ini Allah SWT membuka Al-Quran dengan surat yang mengandung doa dan menutup Al-Quran dengan surat yang mengandung doa. Bukankah demikian? Dalam surah Al-Fatihah sebagai surat pembuka, Allah Subhanahu wa taala di mengajarkan kepada kita ihdinash suratul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil madhubi 'alaihim waladhdallin. Bukankah kita disuruh agar minta jalan yang lurus kepada Allah? Minta hidayah kepada Allah. Ini merupakan doa dan seagung-agungnya doa. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala ditutup Al-Quran tersebut dengan surat An-Nas. yaitu Kula'udu bi-rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yiwaswasufi sudurin nas. Min aljinnati wal nas. Kita minta perlindungan kepada Allah. Dari bisikan-bisikan yang tersembunyi. Baik itu dari jin maupun dari manusia. Ini merupakan doa. Maka doa merupakan perkara yang penting. Wahai makhluk tul jin wal insaillah liyabudun tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar ibadah kepada aku, yakni liyabudun agar mereka liyawhidun agar mereka mengetahui aku kata uh, al-hafidh al-kasir, rahimahullahu taala dan semulia-muliannya uh, ibadah adalah ad-doa karena doa itu merupakan ibadah itu sendiri. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ana la ahmilu ijabah walakin amilu hamal du'a faman alhama ad-du'a fa ijabah ma'ahu Umar bin Khattab beliau berkata aku tidak memikul pentingnya ijabah doa akan tetapi yang aku perhatikan adalah addu'a barang siapa yang berdoa pasti jawaban doa itu bersama dia. Yang penting di sini kita perhatikan apabila kita berdoa fa du'a sababun muqtadin liijabah idza tawaffarat asyara'id as wa intafat al mawani' ay idha ra idza ra al 'abdu adaba ad-du'a Doa itu pasti dikabulkan apabila terpenuhi syaratnya dan terlepas dari penghalang-penghalangnya. Maka apabila seorang hamba memperhatikan adab-adab tersebut, insyaAllah pasti dikabulkan. Dan kaidah ini berlaku untuk semua perkara, semua hukum di dalam agama ini kembali kepada kaidah ini, yaitu tawaf surut, wantiwa walamawani. Seperti orang yang solat. Pasti dikabulkan, pasti diterima oleh Allah Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi Dan tidak ada penghalang ya. Seperti Juga orang seorang wanita Yang sudah baligh Dan akil Maka dia wajib untuk sholat Karena ada penghalang Di antaranya adalah haid ya, Dan juga nifas Maka kewajiban tadi meskipun sudah terpenuhi syaratnya Karena ada penghalang Maka tidak jadi wajib kepadanya Orang yang punya kemampuan untuk haji. Maka dia wajib untuk berangkat. Menuju ke sana. Karena ada penghalang. Misalkan tidak aman. Ya, maka tidak menjadi wajib. Demikian semua perkara ini. Kembali kepada dua, satu kaidah ini. Tawafur asyurut. Wantifa'u al-mawani. Kalau tidak perhatian. Terhadap dua, per, dua masalah. Yaitu terpenuh syarat. Dan tidak hanya penghalang. Banyak kaum muslimin yang salah dalam menetapkan hukum dan banyak perkara-perkara besar ketika tidak memperhatikan kaidah ini banyak yang terjerumus terhadap perkara-perkara yang besar pula di antaranya ketika mengkafirkan saudaranya ya terpenuhi syarat-syaratnya namun tidak diperhatikan penghalang-penghalangnya sehingga main kafir e, semaunya main pengkafirkan semaunya dan main menghukumi orang semaunya Maka di sini kaidah ini sangatlah penting. Tidak hanya untuk doa saja, namun kaidah ini berlaku untuk semua perkara hukum. Ya, kalau tidak terpenuhi syarat, ya sudah tidak tidak terjadi hukum tersebut. Kalau terpenuh terpenuhi syarat, kemudian ada penghalang satu atau dua penghalang, maka juga tidak terjadi hukum tersebut. Maka kalau kita perhatikan kaedah ini, maka sangat penting bagi kita. Untuk memahaminya sehingga tidak salah di dalam memahami sebuah perkara. Karena al-hukmu ala syaih Far'un antasawrihi. Menghukumi sesuatu merupakan bagian dari cara pemahamannya dia. Barangkali sampai di sini. Ikhwan Fiddin wa Rahimani wa Rahimakumullah. Yang insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Etika berdoa, adab-adab berdoa dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Allah Al-Fadil ihsan, habidzohallahu taala. Tafadhol. Tayyib, alingorojin subhanahu wa taala. Demikian pembahasan yang disampaikan oleh al-ustadz Mahfuz Zamri, taala tentang tema doa yang merupakan salah satu dari penyebab-penyebab hidupnya hati. Untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kami persilakan. Kami buka layanan telepon di 021 8236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 021 70736543. Saya bercakap dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada suluhat yang terlontar dari kalangan umat Islam bahawa berdoa atau berzikir berjamaah itu lebih cepat terkabul daripada sendirian. Mohon penjelasannya dan apakah ini benar sahaja? Sekelakar dari Abu At Latif di Serengseng Sawah. Ya, baiklah. Ya, berzikir atau berdoa bersama itu. Lebih dikabulkan. Perhatikan sabda Nabi saw. Inna ya. Allah taala toyibun La yakbalu illa toyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan yang baik di sini zahir dan batin. Ya. Batin adalah dalam ibadah dia harus ikhlas kepada Allah. Dan dohirnya harus sesuai dengan contoh dari Nabi saw. Nah sekarang apakah ada contoh ya, doa bersama, apakah ada contoh zikir bersama, ya? maka yang ada adalah pengingkaran. Ya sebagaimana yang sering kita dengarkan ya, asar ya, dari Abu Musa al-Asari ketika beliau melihat orang-orang yang zikir bersama-sama di masjid. Dengan dipimpin oleh ketuanya Mengatakan mi'ah mi'ah ya, Tasbih 100 kali Tahmid 100 kali Takbir 100 kali Kemudian Abu Musa al-Asari Datang kepada Abdullah bin Mas'ud Beliau tidak mensikapi eh, Kerana beliau datang orang yang lebih alim dari dia Ketika Abdullah bin Mas'ud Dia datang kepadanya Menunggu sampai subuh Disampaikan kejadian tersebut Lalu menanyai apa sikapmu Aku tidak melakukan apa-apa Kemudian Abdullah bin Masud mendatangi Kelompok orang tersebut dan menanyakan Apa yang dilakukannya Mereka menjawab Abdullah bin Masud mengatakan Kenapa kalian melakukan sesuatu di mana sahabat-sahabat nabi Pakaiannya belum lusuh Dan alat-alat minumnya belum belum pecah Artinya masih ada sahabat nabi Melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban mereka? Mereka tidak mengingkar ya Apa yang kata Abdullah bin Mas'ud Bahawa itu memang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya Bahkan mereka mengatakan Ya ya, Abah Abdul Rahman Kami tidak menginginkan Kecuali kebaikan Lalu apa jawaban Abdullah bin Mas'ud Kam min murid khair lan yusibah Berapa banyak orang yang mendaki kebaikan Tapi tidak sampai ya di sini, zikir yang dilakukan mereka secara bersama-sama itu adalah perkara yang diingkari oleh seorang sahabat Nah, maka tidak boleh kita bahwa berdoa bersama, zikir bersama Itu bisa menyebabkan lebih dikabulkannya doa Maka tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut Demikian, bahkan yang adalah pengingkaran ya kalau saudara pengingkaran kenapa harus dibalik Bahawa itu merupakan penyebab dikabulkannya karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik ya baik itu maksudnya yang batin maupun yang zahir meskipun batinnya baik ikhlas kalau zahirnya tidak sesuai dengan sunnah maka man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa raddun barang siapa beramal tidak ada contoh tidak ada perintah dari kami maka nabi apakah beliau katakan maka tertolak sudah cukup apa yang disampaikan nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian jawabannya dan kita angkat dari telepon ada Bapak Soni di Kebayorkasan Jakarta. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Saat mau nanya. Iya, iya ya, Pak, silakan. Ini orang tua saya baru Meninggal di hari yang lalu Iya, yeah, iya yeah. uh, Saya selalu Mendoakan dengan doa Seperti doa dari Kumpulan Ustaz Ustadz ini. Iya, yeah, iya, yeah, Masya Allah Barakulah yeah. Ini uh, Di rumah ini seperti Mau tahlilan ini emang Apa ada Tuntunan dari Rasulullah mm. Yang Yang saya tanyakan Iya yeah. Uh, doa yang Sesuai dengan sunnah rasul Apa? iya ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam uh, Baik Tadi bapak bertanya uh, Orang tua meninggal Semoga Allah SWT memberikan kesabaran Kepada keluarga yang ditinggalkannya Dan semoga Allah memberikan ampunan kepada uh, Yang meninggal Maka Pertanyaan bapak tadi apakah Tahlilan yang dilakukan di rumah itu atau mungkin sedang dilakukan sudah berlangsung atau sudah sedang masih berlangsung maka itu tidak ada contoh dari Nabi saw. Maka kita perhatikan di sini ya Al Imam ash syafii rahimahullah taala mengatakan bahwa berkumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal seperti itu dikatakan seperti aniyahah Niyahah Nyah itu adalah uh, meratap meratapi orang yang meninggal itu hukumnya haram ya dan berkumpul bersama-sama seperti itu dikatakan aniyah olah lima masyafirahmahullah taala kemudian yang kedua ya yang seharusnya biasanya di acara tahiliran ada bikin makanan dari keluarga yang meninggal padahal sebagaimana hadis Jabir radlawallahu taalaanhu ya bahwa ketika ada yang meninggal di zaman sahabat yang disuruh bikin makanan itu tetangga-tetangga dan diberikan kepada keluarga yang meninggal maka kalau bikin makanan untuk orang dari keluarga yang meninggal ya misalkan yang meninggal meninggal harta warisan bagi anak yatim maka ada kemungkinan yang dimakanlah milik anak yatim tersebut maka di sini jangan sampai terjadi seperti itu adapun berdoa tetap harus kita lakukan ya dan dalilnya banyak untuk untuk mendoakan orang yang meninggal itu di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengubur setelah menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal lalu beliau berdiri ya dan mengatakan kepada para sahabat Istaufiru li akhikum wasalu lahu at tasbid fa innahu al an. mintakan ampun untuk saudaramu ya dan mintakan at tasbid ya bisa bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dan juga uh, dia akan ditanya sebentar lagi kemudian juga diantaranya doa untuk orang yang meninggal dalilnya ya robbana Rabbana furlana walikhwanin aladzina sabakun bil iman, walladaj'al fi qulubina ghirlan liladzina amanu. Maka ini menunjukkan kita mendoakan orang meninggal. Namun caranya yang menjadi persoalan adalah cara. Ya, kalau cara dengan seperti itu, maka tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa untuk orang yang meninggal, lihat ya, misalkan untuk orang tua, Allah wa lillidha ya warhamu maka marobayani sawiroh. Hidup maupun sudah meninggal. Allah mafrollahu warhamhu waafiy waafuanhu. Maka itu doa doa yang yang yang maksur dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita tidak hafal, maka kita doa dengan apa yang kita bisa untuk minta kepada Allah dari ampunan bagi orang yang meninggal. Demikian. Tepat. Kita akan kembali dari panggilan yang kedua. Ada Ibu Ida di Cipinang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Tapi silakan ibu. Iya. Saya mau bertanya mengenai begini. Misalnya kan kita ditawarkan sesuatu, justru kita tuh belum punya uang, lalu kita jawabnya gini, ya insyaallah nanti kalau Allah sudah berikan rezeki kepada saya, insyaallah saya bisa beli gitu. Iya. Itu gimana tuh, Pak Ustad? Iya, iya. Lafon itu saja, bu ya? Iya, itu aja. Iya, iya. itu iya. maksudnya saya uh, itu salah nggak kita ngomong iya. begitu? Iya. Terima kasih, bosan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Tidak apa-apa, karena kata-kata lau seandainya di situ memang untuk perkara yang akan datang, ya. Dan di situ uh, bukan untuk perkara yang sudah berlalu. Kalau perkara yang berlalu seandainya begini, seandainya begini itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk perkara yang akan datang kita dibolehkan. Apalagi di situ mukoyat dengan lapat. Insya Allah. kalau Allah Taala memberikan rezeki, maka saya akan ada boleh, ya. Boleh Allah, Allahu Allah. Boleh itu, Bu. Baik. Okay. Demikian ini video jawabannya dan kita angkat kembali saat dari telepon. Eh asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Bapak Kadri di Cikarang. Baik, okay. silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Aufika barakallahu. Eh ana ya. yeah. dalam ibadah setiap hari 5 waktu. Anda selalu eh, dalam sudut yang terakhir anda bisa menghususkan, tapi dalam sudut yang terakhir itu anda selalu membaca dua yang tadi saya bilang, rabikir liwal-wali dari al-Qur'an, Dan di saat tahiyatullah akhir itu, anda juga setelah imasihid eh, azal eh, terakhirnya anda mengucapkan rabikir liwal-wali dari al-Qur'an, Apakah itu boleh sekali? Yeah, Kita yeah. aja Ustaz. Ya. Ya. Ya. Salamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, boleh, ya boleh saja kita berdoa seperti itu. Asalkan tidak dilazimkan dan tidak uh, senantiasa seperti itu sehingga menjadi bagian dari ibadah, ya, tidak dilazimkan dan jangan dianggap sebagai bagian dari solat seperti itu. Tidak ada, tidak apa-apa. Ya. Namun saya sarankan doa yang maksur. Dari Nabi setelah kita berdoa, berlindung dari empat perkara itu Allahumma ini yaudu bika min adabi jahannam Wa min adabil qabrih Wa min fitnatil mahya wal mamad Wa min syari fitnatil masyajid dajjal Maka kita berdoa doanya dari Abu Bakar Radhi Ta'ala Anhu ya uh, Allahumma ini Dolam nafsi nafsidul man La yafir dhulun ba ila anta fafirli Fa innahu la yafir dhulun uh, Allahumma ini Dolam nafsi nafsidul man kathira ya. La yafir dhulun ba ila anta fafirli Ya. Mansuratan ya ya itu seperti itu, doa seperti itu, ya. Demikian Pak, boleh, boleh saja seperti itu. Baik. Kemudian berkenaan dengan lafaz doa yang tadi disebutkan, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, pada asalnya bukan apakah ada asar dari Rasulullah yang menyebutkan dengan lafaz tersebut? Allahumma firlili waliya ada ada di Qur'an ada ada ya dari Qur'an dan kalau dari Al-Qur'an ya ada sebagian ulama yang menyarankan karena Qur'an tidak boleh dibaca di waktu sujud maka ditakwil kepada kepada lafaz yang lain misalkan kayak Rabbana atina fiddunya hasanah ya bisa ditambah dengan Allahumma Rabbana atina fiddunya hasanah <tuh>, wa fil akhirati hasanah ila ila ya. Tayyib selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ya. Yang pertama dari hamba Allah dikenang sih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Berkenan dengan syarat-syarat diterimanya doa adalah di antaranya memakan makanannya halal, Bagaimanakah ketika kita dapati kedua orang tua kita atau dalam hal ini ayah uh, mereka dia tidak memiliki penghasilan kecuali yang haram dan kita makan atau dia berikan nafkah dengan harta tersebut. Apa yang harus kami lakukan selaku anak? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah diperbolehkan kita menerima hadiah Apabila kita ketahui harta yang diperoleh dari pemberi hadiah itu tidak ada kecuali dari jalan yang haram jasa kemulakahir. Ya. Dalam hal ini, ya, yang, yang orang yang worok tentu saja akan menjaga. Namun bagi orang yang tidak bisa meninggalkan, karena dia masih dinafkahi, yang berdosa adalah orang tuanya, ya, bukan anaknya. Kalau dia masih dinafkahi, tapi bagi seorang anak yang yang menjaga dirinya. Dan bisa berusaha untuk mencari yang lain Maka hendaknya dihindarkan Namun seandainya tidak, maka yang berdosa adalah Tetap orang tuanya, karena dia masih Dalam tanggungannya ya. Kemudian, yang kedua Tadi, mendapat hadiah ya. Nah Ini ada asar dari ibnu Abbas Yang dinukil oleh ibnu Rajab Al-Hambali Dalam kitab beliau Jami'ul Ulum Wal-Hikam ya, Bahawa kalau kita diundang misalkan oleh tetangga yang memang penghasilannya itu dari riba, ya maka boleh-boleh saja untuk kita mendatanginya. Demikian asar tersebut dan asar tersebut disohhikan oleh Syaib Al Arnaout. Allahumma amin. Oke, kita ingat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Berkenan dengan doa. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana saja pada waktu-waktu apa saja yang sesuai sunnah kita boleh mengangkat tangan sahaja kelakar. Ia dalam waktu apa saja maka di sini seperti setelah azan dan ikomah kita berdoa dengan angkat tangan maka sila kan ada masalah. Karena masalah hukum, -hukum mengangkat tangan, Insyaallah akan kita bahas ya lebih detail. Tapi tidak ada masalah kita jelaskan sedikit mengangkat tangan ini. Dalam riwayat ketika Nabi berada atas mimbar, beliau mengangkat jari telunjuk beliau. Ketika beliau doa istisqa, beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit sampai kelihatan kedua ketiak beliau yang mulia. Kemudian ketika doa masalah, beliau mengangkat tangannya dengan apa? Menghadapkan uh, sejajarkan dengan kedua pundaknya, menghadapkan perut tangan ke langit dan punggung tangan ke bumi atau menghadapkan E, punggung tangan ke kiblat dan perut tangan ke kita sebagaimana asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini doa apa namanya? mengangkat kedua tangan ini ya, dalam doa ketika kita apa saja ya, boleh masalkan di sini e, bukan apa namanya? seperti doa setelah salat itu memang ada ada perselisihan Para ulama, apakah setelah solat itu ada doa atau tidak? Allahumma alam bi ya. Dan doa seperti habis adan antara adan dan iqamah kemudian doa doa yang lain kita boleh mengangkat kedua tangan, demikian. Jadi tidak terbatas kepada waktu tertentu. Berkenaan dengan doa yang tadi setelah selesai solat, bagaimana keadaannya kalau uh, seperti biasa kebanyakan kaum Muslimin kita dapati. Dipimpin oleh seorang imam kemudian yang lain mengaminkan apa ke ya, ini masyruf tidak. Ia ya, tidak itu tidak disyariatkan ya. Bahkan berdoa setelah solat sendiri itu diperselisihkan masalah apa namanya e, derajat hadisnya. Meskipun dalam kotab shohib sunnah itu sebutkan doa doa ya, yang dibaca nabi setelah solat. Namun sebagian ulama juga mengartikan doa doa tersebut dibaca e, apa namanya. Uh, akba shola du, dubur shalah dubur shalah ini dimaknai setelah salat selesai atau di akhir salat ketika tahiyat akhir itu Yus sebagaimana yang kami ketahui demikian Allahu a'lam bissawab baik kita akan memberikan kasabaya ke kembali bagi para pendengar ya di 021 823 6543 asalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. So, Dengan siapa um, di mana Bapak? Dari Kelab Buung di Ponorogo. Silahkan ganggu. Eh mau nanya maksud A ini doa masalah Allahumma ini azhibi kami nama api ada itu dua, apakah boleh dibaca dalam eh uh, terakhir itu setiap Iya. Iya. Iya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, Tentu saja boleh, Pak. Allahumma ini bika ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mtaqabbala. Tentu saja boleh. Tentu ya. Ini ya. Hah? As'aluka. Allahumma inni as'aluka. Tadi aku as saya, saya salah baca. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wa amalan mutakabala Ya boleh. Ya atau juga Allahumma inni a'udzubika ya min ilmin la yanfa', la yakhshak, wa qalbin la yahsha', wa min qalbin la yahsha', wa min nafsin la tashba', wa min dakwatin la yustajabu Aku Berlindung kepadaNya, ya Allah, dari uh, ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak husyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka juga boleh dibaca pada waktu sujud, ya, baik sujud terakhir maupun sujud yang lainnya, karena di situ tidak dibatasi dengan sujud terakhir. Ya siap sujud semua sujud boleh kita berdoa di situ dan bahkan dianjurkan untuk memperhatikan doa doa yang maksur dari Nabi saw. Karena di samping kita juga beribadah dengan menggunakan apa namanya lafadz lafadz doa yang diajarkan Nabi. Kemudian yang kedua, ya susunan susunan itu dari berbagai macam sisinya ya sudah mengandung apa namanya Uh, sesuatu yang menyebabkan dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik demikian Bapak dan kita angkat kembali dari telepon di hadapan Jepcas di depan Ibu tadi. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, uh, menanyakan tentang uh, doa itu tidak kita tidak hafal doanya Pak yeah. Tapi Kita membacanya di buku dengan dengan Uh, itu uh, boleh enggak Pak Ustaz? Karena doa-doanya banyak yang kita enggak hafal, kita kita baca. Oh, baca. Iya, enggak ada masalah, Bu. Nah, tapi ya. dengan angkat tangan atau bagaimana gitu. Iya, itu saja, Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, boleh dengan mengangkat tangan. Ya, bahkan etikanya adalah dengan mengangkat tangan doa itu. Etikanya, adabnya dengan kita mengangkat kedua kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dalam hadis dikatakan ketika Nabi saw bersabda Inna Allah Ta'yuub Layyakul Layyata'yuub Inna Allah Amarul al Mu'minin bima Amarubih Al-Mursalin Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik dan memerintahkan orang beriman dengan perkara-perkara yang telah diperintahkan kepada para utusan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan surah Al-Kahf Safar Ash-Sha'ab Al-Kabir as Ya Muddyad Ya Rob Ya Rob. Mencuba menyebut, menyebut, menyebut yang seseorang ya, dan dari perjalanan yang rambutnya acak-acakan, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rob Ya Rob. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Namun di situ orang tersebut di, di, tidak diingkari Nabi tentang mengangkat kedua tangannya. Tapi yang diingkari: Wamat ambu haram, Wamas robu haram, Wamal basu haram, Waku dia bil haram. Faanu istajabulahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakannya haram. Gimana mau diterima doanya? Maka di sini etikanya dengan mengangkat kedua tangan dan disebutkan oleh uh, Said Al Khoton uh, ya bahwa uh, mengangkat kedua tangan ini hadisnya mutawatir ya mutawatir makna mutawatir makna mengangkat kedua tangan ini hadisnya mutawatir makna. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Baik kita angkat kembali dari ke Waalaikumsalam Assalamualaikum. Ya. Tengannta nisan dia ya, pakai Pak ya. Iya. Silakan Pak. Asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, saya menanyakan Ustaz. Iya, pak. Bagaimana kalau berdoa dalam hati tanpa menggerakkan bibir atau lidah? Gimana kemampuan Ustaz? Iya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, memang berdoa kita dengan lisan ya. Kemudian memang ada ibadah hati ya. Juga boleh kita berdoa dengan dengan hati kita, Ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan kemudahan semua perkara ini ketika kita dalam hati kita, maka termasuk zikir kepada Allah dan diantaranya dengan doa tersebut. Maka tidak ada, tidak apa-apa. Ya, namun kita eh, apa namanya berdoa di sini, ya lebih kita utamakan untuk melafazkannya dengan dengan lisan kita. Allah alam biswas. Taif, kembali kita angkat di dalam telepon 021-823-6543 bagi para pendengar ujian yang baru bergabung Bersalah kami dalam pembahasan kitab Tia Staskiatun Nufus dalam bab doa ini bersama Al-Azhar Mahfud Al-Muriyah wa ta'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Abdul Mughali Di mana Pak Abdul? Di Jakarta Taif, Silahkan Pak Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa rahmatullahi kita dalam jamaah, kita membaca yang dibilang istigha, syah. Yeah. Itu sudah bersama ini. Iya. Yeah. Kita membaca rati bal atos. Hmm. Nah, kemudian kita sambung dengan asma urusna. Itu kira-kira klaritasinya bagaimana, hukumnya bagaimana itu. Iya, yeah, Karena yeah. saya memimpin suatu jamaah. Iya. Yeah. Kita... Ini bacakan bersama dengan jamaah ya, Nanti di situ juga eh, Kita tutup dengan ada doa-doa dari eh, Ini Al-Abbas itu ada juga hmm. Itu cuma semua penjelasan ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Sebagai mana penjelasan saya pertama tadi Tidak ada uh, Apa namanya Riwayat yang menjelaskan Ya doa bersama-sama. Maka doa kita sendiri-sendiri. Adapun membaca ratib, ya ratib apa saja di situ yang pernah saya dapatkan di dalamnya itu biasanya mengandung tawassul, ya. Tawassul kepada orang yang yang sudah meninggal Pak yaitu coba nanti kita uh, tunjukkan itu ya dan yang saya ketahui rotib-rotib yang ada ya rotibul hadda rotibul atas dan semuanya itu dan itu doa-doa yang dibikin oleh masing-masing uh, gurunya ya oleh masing-masing syekhnya -masing, uh, nah sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita berapa banyak doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam dan itu kenapa kita tinggalkan ya bukankah uh, apa namanya kita mengambil doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti yang uh, ibu tadi sebutkan doa ya, di doa dan muridnya yang ditulis oleh uh, Ustaz Abu Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya dan juga oleh Said al ton ya dan itu itu banyak yang bisa kita ambil dari doa-najarah Nabi. Kemudian roti-roti yang pernah saya tahu di situ ada tawasul kepada orang sudah meninggal dan tawasul kepada orang sudah meninggal ini merupakan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bahkan itu bisa menyebabkan kepada apa namanya kesyirikan ya? Karena apa? Bertawasul kepada orang meninggal, sebagaimana juga yang yang dibantah oleh orang musyrik Quraisy dulu, bahawa kami enggak nyembah mereka, mana nak Kami enggak menyembah mereka, enggak berdoa kepada mereka, ya. mana nak buduhum? Illa illallah yukor ribuna, illallah zulfa. Cuma sekedar mereka itu menjadi perantara pen, yang mendekatan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ini tidak dibenarkan demikian ya dan istighosah tadi istighosahlah minta kepada Allah itu salah satu bentuk doa salah satu jenis doa yang lebih khusus daripada doa karena istighosah itu minta kepada Allah dalam keadaan genting Ya, minta kepada Allah dalam keadaan genting. Maka di sini minta sendiri sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dipimpin. Ya, bahkan tukar doa istiqoah mereka masing-masing minta kepada Allah. Nabi minta sendiri kepada Allah. Al Abbas diminta oleh oleh Omar b. Khattab kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Taibsat. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang akan kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimanakah apabila kita tidak memahami atau menghafal dalam doa-doa Rasulullah dengan lafal Arabnya, kemudian kita membaca doa dengan bahasa Indonesia, apakah ini diperbolehkan dan bagaimana hukumnya ketika kita gunakan berdoa dengan bahasa kita dalam salat? Apakah juga diperbolehkan, Jazakallah Khair? Iya, ya kita berdoa dengan bahasa kita sah-sah saja kalau kita tidak mampu untuk menggunakan dengan bahasa Arab, ya. Namun dengan bahasa itu lebih utama. Kemudian kalau di dalam solat, ya, maka uh, ulama melarangnya untuk memasukkan bahasa kita ke dalam solat, sebagaimana dalam hadis uh, Muawiyah ibnul Hakam, ya, di mana kita tidak boleh memasukkan bahasa-bahasa kita ke dalam ke dalam solat. Ya. Kalau kita kecuali dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab maka boleh kita berdoa seperti itu dan meskipun dengan bahasa Arab maka perhatikan doa doa yang maksur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kalau tidak bisa ya Allah Wa Alaikum maka berdoa dengan hati kita karena kita memanfaatkan kesempatan kesempatan tersebut karena apa yang ada dalam hati ini kita ucapkan dalam diri kita itu tidak membatalkan solat Allah Wa Alaikum Taif Sermakin sebagai penyampai kesimpulan akhir dari kejadian kita sehari ini. Fawr, ya, ya. Kesempatan kita pada sore hari ini ya betapa pentingnya doa. Doa merupakan ibadah itu sendiri dan inti dari tauhid adalah addu'a ya. Karena inti dari tauhid tauhid uluhiyah dan untuk tauhid uluhiyah adalah letaknya di di addu'a. Karena Nabi Allah berfirman tadi wa ma kholqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Nabi bersabda doa awal ibadah. Do'a adalah ibadah. Kemudian yang kedua, perhatikan perintah Allah untuk berdoa. Kemudian doa uh, anjuran Allah SWT dalam Quran. Dan peringatan bagi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah SWT. Dan berikutnya, kita jangan sampai suudan berburuk sangka kepada Allah atas doa kita. Doa kita pasti dikabulkan asal kita perhatikan uh, syarat ya, dan penghalang kalaupun syaratnya dan tidak ada penghalangnya itu harus kita perhatikan. Kalau doa kita belum dikabulkan sebagaimana kita minta, kita berprasangka baik bahwa Allah menyimpan doa kita di akhirat dan kita juga ketika dapat terhalang dari musibah terhindar dari musibah kita juga husnudzon berprasangka baik mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk doa saya yang dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin maka kalau begitu tidak ada di dalam doa kecuali semuanya adalah kebaikan-kebaikan tidak sedikitpun yang ada kecuali kebaikan-kebaikan oleh karena itu Kapan lagi Dan e, Nunggu waktu apa lagi Kalau tidak kita mau berdoa kepada Allah Pada setiap kesempatan, pada setiap saat Terutama pada waktu-waktu Yang mustajabah, yang insya Allah Kita akan bahas pada kesempatan Berikutnya, demikian Mudah-mudahan bermanfaat Dan menjadi amal bagi kita Bukan hanya sebagai wawasan bagi kita Untuk kita senantiasa Menggerakkan bibir kita Melantunkan doa-doa, terutama Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-sawab wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam